Folytatjuk tovább azt, amit múlt héten elkezdtünk, vagyis hát nem múlt héten elkezdtünk, hanem de lényegében a múlt heti történetnek a folytatása lesz. E, ami azért érdekes, mert igazából a múlt heti történetet fogjuk folytatni a következő sok hónapon keresztül, ahogy látom. Mert egyre inkább, amit az elején mondtam, az megerősödni látszik, hogy az apostolok cselekedete, ez nem az apostolok cselekedete, hanem a szentélet cselekedetei. És így máma is erről lesz szó, de még mindig nem megyünk el karizmatikus gyülekezeti irányba, megnyugtatok mindenkit. Vagyis, hogy hát elmegyünk bizonyos értelemben, igen, bizonyos értelemben meg nem. Úgyhogy hajtogatás közben kiderül mert, hogy mi lesz a vége. Ma kivételesen kelljen meg, gyakorlatilag nem kell odalapozni, jól hajtogatom, meg nem kell lapozni a Bibliáját is. Nagyon az vagy. Vagy. Köszönöm meg. Úgyhogy most felolvasom nektek, hogy egy kicsit olyan lesz, mint az ilyen napközi foglalkozásokban, amelyik valami szakkör megy, és közben meg más mesét mesélnek, hogy. A gyerekeket csinálják, a felnőttek dolgokat, még a gyerekes dolgokat. Az Abcsay Kertőben megyünk tovább a 14. verstől. Ugye legutóbb azt néztük, hogy, hogy megtelik a, együtt vannak a tanítványok, imádkoznak, és egyszer csak megtelik, zúnik ez az egész környék, és ilyen kis lángnyelvek jelennek meg. Ugye ilyen, tehát ez a nyelv, ami a szangban van, formájú nyelv. És akkor elkezdenek olyan nyelveken beszélni, olyan, olyan nyelveket beszélnek, amiket nem értenek ők maguk, viszont mindenki más, aki ott van, ért. Ugyanis látjuk azt, hogy is erről lesz már ma szó, hogy egy hatalmas nagy ünnepség van e, Jeruzsálemben és, e, és akik ott vannak a világ, a világ minden tájáról különféle nemzetiségű emberek, azok mind értik ezt a saját nyit, a saját nyelvükön beszélnének. A magyarnak magyar, a franciának francia, a zsidónak zsidó, a görögnek görög, tehát mindenki a saját nyelvén értette. Jézus is magyar volt, ezt tudjuk, úgyhogy biztos, hogy állomzott magyarul is. Tehát, hogy, hogy azt közeljétek el, hogy egy ilyen nagy nemzetközi társaság kiáll előre egy ember, tolmács nélkül, és elkezd beszélni. Na, máma egy ilyen, történet, ilyen beszélnek a leírását láthatjuk. Úgyhogy, amit ma olvasunk magyarul, és görögül volt leírva az eredeti új, új szövetségben, az eredetileg valamilyen, valamilyen nyelven volt írva, valamit nem, vagy nyelve lett elmondva. Úgyhogy ez már egy ilyen érdekesség, úgyhogy így találkozunk a nyelvek magyarázatával, írásos formában ami azért egy izgalmas. És ugye ott fejeztük be, hogy azt mondták, hogy hát ezek a részegek, ezek az emberek, mert hát nyomnak valami, valami beszédet, és furcsaságok vannak, meg zajok, meg különben is öröm van, úgyhogy borhoz is hozzájuthattak. Úgyhogy ezt feltételeszték róluk, és ekkor a 14. verstől a következők történnek. Péter azonban előállt a 11-jel, felemelte hangját és így szólt hozzá. Zsidó férfiak is, ti minnyáján jeruzsálemi lakosok! Hallgassatok meg, és vegyétek tudomásul, hogy nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak órája van, hanem ez az, amit megjövendőlt Joel próféta. És az utolsó napokban ezt mondja Isten. Kitöltök lelkemből mindenkire, is profétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásnátnak, véneitek pedig álmokat támadnak. Még is, szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, is profétálnak. És csodákat teszek az égben odafenn, és jeleket a Földön idelem vért, tüzet és füstfelegeket. A nap sötétségé változik, és a hold vérjé, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De mindaz, aki az Úr nevét segítségük hívja, üdvözül. Itt látunk egy nagyon érdekes dolgot. Először is nézzük meg, hogy mit tesz Péter, amikor meggyanúsítják őket, hogy túl sokat ittak, vagy hogy egyáltalánul ittak. Hát először is kiáll, tehát megáll, kiáll az emberek itt egy fizikai kiállásról beszélünk, tehát hogy ő azt mondja, hogy így megáll. Később is az abcsa, ami kéthelyen ugyanaz a szó előfordul, mindegyik arról szól, hogy megállt valaki középen. Tehát az emberek közepéve megállt és között valamit mondani. Tehát látjuk, hogy van egy ilyen fizikai kiállás, ami ugye szoktuk magyarul is mondani, hogy kiállása van valakinek, hogy odáll, és akkor vállalja. Tehát, hogy így ilyen kemény dolgot látunk. És ez igazából az abcsa 1-8, magyarázza meg, hogy itt mi történik. Hát azt mondja Jézus, hogy de erőt kaptok, amikor eljön rátok, és lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, és a Föld legvégső határáig. Látjuk azt, hogy Péternek ez a kiállása, ez nem Pétertől jött, hanem ez, amit itt olvassunk, amit Jézus igényel, hogy erőt kaptok, és lesztek Jeruzsálemben. Tehát itt látunk egy egy oldal a korábbi proféciának, amit Jézus mondanak a beteljesedését látjuk. Nem arról van szó, hogy Péter bármiben is frankóbb lett volna, mint a többi tanítványban, mint, mint mi vagyunk. Egyszerűen arról van szó, hogy Isten az ő szemtelenén keresztül adott erőt Péternek, hogy kiálljon. Aztán azt ö, ö, olvassuk, hogy felemelte a hangját. És nagyon érdekes, hogy nem a maguk. először a maguk védelmében is beszél, de nem arról van szó, hogy adja ezt nem érthetik. Nem kezdje el szapulni őket, hogy olyan, mit gondoltok ti, ti vagytok a részegesek, meg különben is ugye, ilyenek a farizeusok. Tehát látjuk azt, hogy, hogy Péter azt kiállását nem arra használja, hogy, hogy valakit így leteremtsen, hanem kiáll, és azért emeli föl a hangját, hogy minél többen meghallják az üzenetét. Tehát itt egy sima hangosítási technikáról olvashatunk, nem, ha, nem haragra gerjed hogy és térjetek meg, mint valami, nem tudom, mint valami ónáskróféta, hanem, hanem ő egyszerűen csak kiáll, és hangosan elkezd beszélni, hogy minél többen meghalják. És ez nem azért teszi, mert hogy neki éppen ilyenje volt. Péternek voltak ilyen pillanattai, elég sokszor csinált, hirtelen felindulásból füllevágásokat, meg néha hülyeségeket beszélt elég gyakran, meg, meg minden hasonló dolgok voltak, hanem, hanem látja Istennek a célját. És ha emlékeztek, a nyelveken szólásnál néztük azt, hogy nem öncélú dolog, hanem Isten célját szeretné a nyelveken szóláson keresztül véghez vinni. Ezt olvastuk az hogy az előző versekben. Tehát van egy cél, és ezt, és ezt Péter meglátja Isten célját, hogy nem az a cél, hogy ő kiálljon, és hogy ő mondjon valami, hanem az a célja Istennek, hogy rajta keresztül az nekiadott bátorságon, és hogy tud hangosan beszélni, ezen keresztül elérjen embereket. Ez az egész bátorsága, az egy eszköz, semmi több. És itt meg egy kicsit visszakanyarodnék ahhoz, amit múltkor beszéltünk, a nyelveken szólás. A nyelveken szólás az semmi extra. A profétálás az extra, de még az sem egy olyan, hú, ha te profétáltál, akkor te valami ilyen üben keresztény vagy. Nem, ezek egyszerű eszközök Isten kezében. Isten mindig tudja használni a nyelveken szólást, a profétálást, a tanítást, a gyógyítást, a lelkek megítélését, minden olyan ajándékot, amit éppen akarsz, az tudja használni, mindig egy célal, hogy hogy építsen, hogy elérjen embereket, hogy akik, akik, ő, akik őt keresik, megismerjék őt, hogy szóljon, hogy beleszóljon az életünkbe, jó értelemben beleszóljon, hogy vezessen minket, hogy, hogy bátorítson, hogy, hogy megfedjen. Isten ezeket a dolgokat céllal használja, soha nem öncélú az, amit amikor látjuk, azt látjuk, hogy az apostolok, tanítványok valamit tesznek. És jó t idézi, ráadásul a, egy elég hosszú szószab szakaszt, el 2.28.32-t, a végén egy picit rövidít, egyébként szó szerint idézi. Nem olvasom föl, mivel ugyanarról van itt is szó. De fölmerült a kérdés, hogy honnan tudta ezt a proféciát. Hát egyrésztről Jézus nem mondta, hogy mondja nekik, mert Jézus itt már nincsen itt. A zsidók nem tudhatták, hogy itt most ez a prófécia teljesedett be, mert ha tudták volna, akkor nem Péternek kellett volna mondani, hanem már ez kimaradna mert ez a rész, és csak az, hogy mindenki megtér. Tehát valószínűleg ez a tanításukban nem volt benne, hogy na, ha lesz egy kickó, akiről néhány azt mondják, hogy a Messiás, akkor az utána következő ünnepen majd akkor, amikor lesz valami zúgás, és na, akkor teljesedik be ez a prófécia. Tehát látjuk azt, hogy Péterre nem tudhatott, hogy ez történik. Aztán... Az még biztosan tudták, vagy gondolták, inkább azt mondom, mert a tudták, az pont nem jól tudták, de biztosan gondolták, hogy nem valami kis zsidó lesz ez a, a bevezetése. Mert a kereszténységet nagyon sokáig azért nem üldözték, mert egy zsidó szektának gondolták. Egy ilyen kis zsidó irányzatnak, mint hogy van egy gyülekezet, és akkor mondjuk, mint tudom én, ebben a gyülekezetben lenne egy társaság, akik abban, azzal dicsőítik Isten, mondjuk, hogy ö, ö, nem tudom papírt hajtogatnak, mondjuk. <gül> és akkor ezt most itt tekinthetjük egyfajta ilyen szektának, aki most nem a rossz érteleméről van szó, szóval, egyszerűen azt mondják, hogy ki, igen, ki, ebbe találjátok. meg, és akkor jó, vagyunk négy Győri olgata, és vannak itt öten, akik szeretnek papírt hajtogatni, most jön egy kicsit többen. És egy ilyen dolognak indult a kereszténység, és itt tekintettek rájuk a zsidók is, meg a, a, a rómaiak is, hiszen ugye van is ez a póló, hogy a főnököm egy zsidó át, stb. Jézus zsidó volt, és ő gyakorlatilag a zsidó tanokra építve mondta, amiket mondott. Nem a zsidóságok vitte tovább természetesen, hanem azt, amit Isten több ezer éven keresztül a zsidóknak adott, ő annak adott értelmet. Ha elfogyott a papír, semmi gond, mert akkor elfogyott a papír. Ö, tehát, hogy... hogy ők nem gondolták szerintem, hogy ez, ez, ez egy nagy, ilyen nagy profécia, ami egy ilyen beteljesedésről szól, az pont egy ilyen kis szektán keresztül fog megtörténni. Hanem biztosan tudjuk azt, hogy a szemlélek mutatta meg ezt nekik, Péternek, hogy, hogy itt most ez a jó profécia fog beteljesedni, hogy éppen most esedek be, és még tudjad is idézni. Ezt onnan tudhatjuk egyrésztről, hogy a Márk 13.9-től azt olvassuk, hogy, hogy a szemlélek megmutat dolgokat. Márk 9 már 13.9-től 11-ig. Ja, aki már hajtogatott, az most gondolkozhat a biblia is, jó? 13.9-től 11-ig olvasom. Ti pedig vigyázzatok magatokra, bíróság elé állítanak, állítanak titeket, a zsinagógákból megvernek, és helytartók a királyok elé állítanak, majd miattam, ezt mondja Jézus, hogy bizonyságot tehessetek előttük. De előbb hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig fogva visznek, hogy a titeket, ne aggódalmas előre, hogy mit szóljatok, hanem azt mondjátok, ami abban az Urában adatik nektek, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Ezt Jézus az utolsó időkről mondja, hogy amikor nehézségekbe kerülnek, és el akarják őket ítélni, ezt ugye Pálnál láthatunk többször ilyet, hogy különféle ítélő bizottságok elé viszik, látjuk azt, hogy, hogy Isten szó rajta keresztül mi olvasunk, hogy nem azért vannak, hogy titeket kicsináljanak, hanem azért egy bizonyságú És nem ti fogtok szólni, hanem a szentileg Péternek keresztül szólni. És ezt látjuk Péternél is, hogy a szentileg szó rajta keresztül. És e, így igazából most nem nyelveken szólás, meg zengés, meg gyógyítás, meg ilyesmi, hanem Péternek a szájszerve, a hangképző szerve lesz Isten kezében az eszköz. Látjuk, hogy Isten most lerakja ezt az eszközt és felvesz egy másikat. Mint amikor egy sütemény készítesz, nem mindent egy habverővel csinálsz meg. Habverővel is biztos lehet mondjuk krémet kenni, vagy piskót át vagy nem tudom, de nehézkes. És Isten, bocsánat a kifejezését, Isten nem hülye. És Isten kreatív. Használ eszközöket. És a kegyelmes is ami minket is használ. Azt mondja, hogy ez egy eléggé életlen eszköz, de én most ezzel akarom... Ezzel, ezt akarom használni. Lehet, hogy nem vagy alkalmas arra magattól emberek, hogy Isten használni, de az Isten nem befolyásol, Isten nem korlátozza a mi alkalmasságunk. Ha azt mondjuk, hogy Istenem itt vagyok, nincsen teológiai ismeretem, meg, meg, meg igazából a Bibliát is alig olvastam, de éppen valakivel beszélgetek, és szeretném azt, hogyha megérteni az evangéliumot, mert én itt most értem meg tegnap, akkor Isten meg tudja adni neki, hogy igézzen a Bibliából, úgyhogy soha nem olvasta a dolgokat. Miért? Mert az ember alkalmatlansága nem akadály isten, uh, Istennel. És itt Isten ugye egy eszközt várt, és Péter száján keresztül uh, szól. Azt használja, az az eszköz, amin keresztül szentélyleg tud szólni az emberekhez, és ezt látjuk majd később, hogy ő bizonyos szentélyleg dolgozik, végez a tanításon, és a tanítás hatására is. És, uh, és ez megint csak nem egy öncélű dolog. Itt nem arról van szó, hogy Péter bármiben is jobb lett volna, mint a többi apostol, hanem arról van szó, hogy a szentileg őt választotta arra, hogy használja. És Péter meg azt mondta, hogy jó, akkor én akkor kiállok. És olyanattól kezdve az egész ment. Biztos ti is tapasztaltatok már ilyet, hogy valakivel beszélgettek, és akkor azt mondja, hogy, hogy fújj, beszélgettek így általános dolgokról, és akkor egyszer csak így Jézus kerül szóval. És azt mondta, hogy jó, akkor elmondom neki, és elmondod neki, és így wow Hát olyanokat mondtam, hogy én kicsit ilyen kívülállóként voltam részesabb a beszélgetésnek, mert egy Isten használt. Vagy amikor azt mondtam, hogy most volt például pont, egy ilyen egy, egy kollégám mondta, hogy nem tud aludni éjjel. És mondtam neki, hogy majd imádkozok, hogy tudjál aludni. És másnap, másnap együtt dolgoztunk, és mondta, hogy tudtam egyébként aludni. Mondom, hogy persze, hogy erről mert imádkoztunk értele. És hogy, hogy így, jó, nem esett érdem alatta meg a bűnét és a merítését, de hogy volt víza közelben, de hogy, hogy, hogy így így láttam azt, hogy így, wow, egy magvetés történt. Azért, mert én azt mondtam, hogy annyit csináltam, hogy ennyit kimondtam, imádkoztunk érted egyébként. Semmi nagy dolog nem történt, csak azt mondtam, hogy én, én Istenem, most, hogyha te ötel akarod érni, itt vagyok eszközként. Imádkoztunk érte, most én csak annyit teszek, hogy elmondom ezt, hogy imádkoztunk érte, és Isten ezt használja az ő életében. Szent, dolgozni az én bátorságomon keresztül, hogy neki mondani, hogy imádkoztam érte. Nem nagy dolog. Jók néha egy dolog. hogy valakiért imádkozunk, de nem nagy dolgon keresztül Isten tud dolgozni. Ugyanúgy, mint akár nagy dolgon, gyógyításokon vagy bármilyen keresztül. Ezek nem öncélű dolgok. És, és akkor fölmerült az, hogy tanult-e ezeket Péter? Volt-e bármilyen őképzettsége? Az Abcsiá 4.13-ban azt olvassuk, hogy amikor egyszer oda, azt majd eljutunk ide is, hogy amikor egyszer elvitték őket így, azt hiszem, a zsidó vezetők elé, Mond, mond Péter pár dolgot, és azt olvassuk 13, hogy igen, elcsodálkoztak, mert tudták, hogy egyszerű emberekről van szó. És itt az egyszerű azt nem azt mondta, hogy ilyen hétköznapi, középosztálybeli emberek, hanem hogy így, így egyszerűek, tehát hogy így nincsen. Tehát nem, hogy az ikujuk, nem tanult emberek, lehet, hogy írni, olvasni, se tudtak, nem tudom. Egyszerű halász emberekről, meg ilyen semmilyen fog, mert, már bocsánat, de hogy ilyen alsó, emberekről van szó, A társadalomnak ilyen arsad a létegétből az emberek, és olyan hatalommal beszélnek Isten dolgairól, hogy a vezetők azt mondták, hogy hú, ilyen emberek ilyen dolgokról tudnak beszélni. Péter nem lett több. Ugye az, az Abcseri 13-hoz értelmiszerűen később van időben is. De Péter nem lett akkor se több, mint most. Tehát ha akkor nem volt egy nagyon szofisztikált tanult ember, akkor most se volt. Az is mégis jó eltidézés. Látjuk később, hogy még, még majd idézi Dávidot is. Ö, nem a tanulványainkat fogja Isten használni, nem az, hogy elmész teológiára, nem az, hogy, hogy részt veszel egy kurzuson, vagy hogy kívülről tudsz 52 ige Persze is tudja ezeket használni, és nagy előny, hogyha ismered az igét például, hogy vannak módszertani dolgai, de nem ezt határozza meg, hogy Isten fog-e használni. Nem azt határozza meg, hogy tudok-e koncertet szervezni, vagy milyen professzionális marketing érzékeink vannak, hanem az, hogy, hogy megyünk, és akkor jó, próbálkozunk ezzel is, ezzel is, ezzel is, ide is fektetünk egy kis időt, oda egy kis pénzt, és akkor meglátjuk, valami lesz. Alkalmatlanok vagyunk, egyszerű ember vagyok marketing szempontjából, de mégis így, olyan hogy annyit csináltam, mint szerintem az egész életemben nem csináltam még annyi marketing kampány, mint az elmúlt egy hétben. Mert ha Isten ehhez adott így vezetést, hogy ezt meg azt meg amaz csináljuk, és akkor én nem lettem több. De Isten hiszem azt, hogy elért ezeken keresztül hogy embereket, akik elnek a koncertre, és remélem, meg is fognak térni. Vagy elérnek az alfára, és ott térnek meg. Isten használ, nem engem, engem használ, nem a képességeim ö, fogják meghatározni azt, hogy fog -e, vagy nem fog-e, vagy hogy mire fog használni. És akkor a 22-től menjünk tovább, a tapcsálkettől 22 22-től. Izrael, a férfiak, halljátok meg ezt a beszédet! A názáreti Jézus! Azt a férfit, aki erők, csodatételek és jelek által bizonyságot nyert előttetek Istentől, amelyeket Isten által vitt köztetek, amit magatok is tudjátok, azt, aki Istent elvégzett, tanácsa és terve szerint nektek adatot, gonosz kezek segítségével keresztfára szegeződ megöltétek. De a halál fájdalmait feloldva Isten feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál őt tartsa. Mert Dávid ezt mondja róla, mindig magam előtt láttam az Urat, mert ő jobb kezem felől van, hogy meg ne Azért törvendezett a szívem, és ujjongott a nyelvem, még a testem is nyugszik majd, mert nem hagyod lelkemet a sírban, és nem engedett, hogy, tesz, hogy a te ott rothabest lássan. Megismertette velem az élet útjait, örömmel töltesz el szímed itt Dávid idézett eddig. Atyárfiai, férfiak, nyíltan beszéltek nektek Dávid ős atyáról, hogy ő meghalt és eltemetetett, és a sírja minden mai napi köztünk van. Persze, nyíltan, mert zsidó emberekhez szól. Ők ezt ismerték. De mivel ő proféta volt és tudta, hogy Isten esküvéssel megesküdött neki, hogy utodai közül ültet valakit a trónjára, a bekövetkezendőt előre látva szólt Krisztus feltámadásáról, hogy nem marad a sírban, test teste nem lát rothadást. Ezt a Jézus Isten feltámasztotta, és ennek mi mindnyáj a vagyunk. Miután tehát az Isten jobbjára felemeltetett és megkapta az atyától megígért számlelket, kitöltötte azt, amit most látjátok és halljátok is. Mert nem távid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja, azt mondta az Úr az én uramnak, ülj az én jogkezem felől, amíg ellenséget lábad alá teszem zsámújul. Bizonyosan, bizonyosan tudja, meg ezért Izrael egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette ő Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Itt elmondja azt, hogy, hogy igazából mi volt így Jézusnak a küldetése, vagy hogy az, az egész Jézus dolog miről szól. Ugye ott vannak sokan zsidók, akik nem is hallottak erről. távoli végekre eljöttek, amikor legutóbb itt voltak, akkor hallották, hogy majd egy Jézus nevű zsidót rabbi, aki mindenféle okos dolgokat mond, és aztán most jönnek következő évben erre az ünnepre, és már azt mondják, hogy ja, egyébként eléggé magasra háttak ennek a... Ennek a dolog ennek a Jézusnak az ügye, és hát igazából volt egy kisebb lázadásszerűségnek, meg majdnem nem minket a római légnyó, mert nem bírtunk magunkkal, egyébként keresztre feszítettük, és a tanítvány meg azt mondják, hogy feltámad, de mi tudjuk, hogy ellopták a testet. Tehát, hogy itt közben olyan események történtek az egy év alatt, hogy el kellett mondani az embereknek, hogy miről van szó. És itt Péter azt mondja, hogy, hogy Jézust Isten küldte, és Isten ezt jelekkel és csodákkal bizonyította is ugye gyógyított, halottakat támasztott fel, vizen járt, megszopo, adott ö, ételt az embereknek, ugye a két kenyér és öt halból, azt hiszem öt ember, akkor olyan öt embert megvendégelt. Tehát, hogy Isten, nagy, Jézus nagy dolgokat tehát Isten mut, megmutatta azt, hogy tényleg ő küldte Jézus ezek nagy dolgokon keresztül. De aztán megölték, de Isten feltámasztotta, és ezt már Dávid előre megmondta. Tehát itt megint előjön Péter a maga művletlensége, és azt mondja, hogy Dávid egyébként itt Jézusról profitált. És itt látjuk ezt beteljesen Azok, Az a Péter mondja, aki valószínűleg ugyanúgy kérdezte az egybe, hogy na, akkor most, most jön el a földi királyságot? Tehát aki úgy Jézussal úgy járt három évet, hogy a három Jézus megy el előtti pillanatban, még azt kérdezi, hogy na, akkor most már ándalkatjuk, hogyha elő a kardokat, és akkor mehetünk is leorahatjuk a rómaiakat. Pár nappal később ez a Péter már látja az összefüggéseket az ígében, nem azért, mert közben egész nagy végig járt a hanem azért, mert szentélek megmutatta neki, amit olvastunk a Márkban is. Tehát, hogy azt mondja ugye, hogy ezt, már, ezt a feltámasztás, ezt már Dávid előre megmondta, és az apostolok pedig látják, utólag is igazolni tudják, mert saját szemükkel látták, hogy Jézus megjelent, hogy köztük volt, hogy evett velük, Bizonyítják ők, azt mondják, hogy mi ezt láttuk is. Nem csak arról van szó, hogy elhiszem, Dávid mondott, hanem én ezt saját szememmel láttam. És írtett volna Tamás, hogy igen, én meg is fogtam. Csak ornölgyé, nővéskedjél, meg hogy Igen, én megfogtam az oldalát, mondta, hogy tegyem rá a sebekre a kezemet, és higgyek. És én és hát onnantól kezdve elhittem, mert érdeztem a saját kezemmel. Ez, erről beszélt Péter, hogy bizonyára ezek, ezek valóban megtörtént dolgok, és... És ahogy, Dávid azt is megprofétált, hogy Jézus felmegy a mennybe, hogy az a 33. és 34. versben olvassuk, ez is megtörtént. Ezt is láttuk a saját szemünkkel, hogy egyszer csak ott volt, aztán eltűnt, és már nem volt ott. És az, hogy, amit megprofétált Dávid, hogy Isten ki fogja tölteni a lelkét, ez az, amit most elértünk a jelenben. Mint az amikor amikor nézik a a kalózmásolatát a filmnek, és akkor így elérnek a filmben, vagy ezen a nézik a videókazettát, is elérnek oda, hogy, hogy egy ilyen élő kép van. És akkor most mi van? Hát most vagyunk a mostban. És akkor így kimozdul oldal, és akkor a képen is mozdul oldal. Tehát itt a történet utolérte önmagát, és Péter azt mondja, hogy na, amiről Dávid beszélt, hogy ki fog töltetni a szentélek, na, ez van most. Itt, most ebben a pillanatban, ti élőben, élő az adásban, látjátok, hogy mi történik, hogy hogyan teljesítve egy ófércia. És a 36. versben pedig Péter eléggé így mondhatjuk 19 lapot húz, mert később ezek ilyen mondatok miatt megölnek embereket. Azt mondja, hogy bizonyosan tudja meg ez egész Izrael háza, hogy óra és Krisztusát tette Isten azt a Jézus, akit keresztre feszítettetek. Itt Péter elmondja azt, hogy, hogy, hogy igen, Jézus a messiás, akit vártatok. Jézus a messiása a világ minden részéről idejött zsidó embereknek. Az elmúlt több ezer évnek minden tanítása, minden proféciája, minden törvénye arról Jézusról szól, akit, akit, akit a zsidók keresztre feszítettek. És akkor ilyenkor szokott, majd látjuk az apcseba két kimenetel van, az egyiknek általában halála vég, a, a másiknak megtérés. És a 37. versben folytatjuk, majd tovább megnézzük, hogy mi volt a reakció. De előtte egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy milyen, mi is volt az az ünne. Mert hogy, hogy ez, ez ilyen, nem tudom, hogy Isten humorájá, de hát de ha, ha ezt Isten humorosnak találta, akkor eléggé komolyan vettem, mert több száz évet készült el a poénra. Hogy itt milyen ünnepről van szó? Mint tökélet, nem a tökéletes nem tudom, melyik filmen van, hogy egy fickó berak egy üveget benne egy névvel egy fába, várja, hogy megnőjön a fa, majd 40 év múlva oda megyózz Lipséhez, Megkérdezi a, megkérdezi a nevét, és mondja, hogy abban a fában benne van a nevet. És aztán kivágja 40 év múlva a fát, és ott van benne az üvegben a csávó neve. És akkor mindenki tudja, hogy ez milyen, milyen mágikus trükk, holott nem mágikus trükk, csak 40 évet várta arra, hogy ezt a trükköt elnyomhassa. Na most itt Isten, amit látunk, ezt az egész proféciát, azért értitek, itt nem egy trükről van szó, hanem Isten eléggé nagy, nagy hatalmáról, meg az egész, ről, hogy ez az egész Jézus dolog, ez nem egy véletlen sorozat, hanem ez egy év. Ezredek vagy nem tudom, a világ kezdete óta előre megtervezett dolog. Nem véletlenül vagyunk megváltva. Nem alakult így, hogy hát nem ezt terveztem megváltásra, kivel akkor hasznosítsuk már. Hogy lehet egy bacak piskót, a csináljunk belőle songból. Itt Nem erről van szó, hanem arról, hogy Isten ezt tudatosan tervezően végigvitte. Mert hogy ez az, ugye van a feltámadásnak az ünnepe, amikor akkor történik a húsvét, ez a ez Ezzel szerintem nagyjából tisztában vagyunk, ugye Páska Bárány, egyiptomi kivonulás előtt ugye mi házaként elkészültek egy bárány, kováztalan kenyer, fölkenték a vért az ajtóférfára, és ha nem hattak od bennük az elsőszülöttek, és akkor utána pedig kivonultak Egyiptomból a zsidók. Ez szerintem a legtöbben ezt így ismerjük, ezt a történetet. Ez az ünnep, a Pészák, az egyrészt az Egyiptomból szabadulásnak volt az ünnepe, másrészt pedig az árpa aratásának kezdete. Az ápát nem tudom, mire használják, azt tudom, hogy sört készítenek belőle, úgyhogy szeretnék ebben a héten megmaradni, de ez majd kiderül. És ezután 7x7 nap telt el, tehát 7-7 telt el, és a rákövetkező napnál tartunk, most ez pünkös, ez a sávú ott nevű ünnep, ez a pentekoszté görög kifejezés, ez 50 jelent. Innen jön a pentekosz, meg a pünkös kifejezés. A, arról van szó, hogy várt eltelt a pészak után 7 hét, tehát hét darab, 7, és a következő nap volt ennek az egész ünnepség sorozatnak a lezárása. A, ezen a Sávót ünnepen a aratásának a kezdetét jelentette. Tehát ez egy olyan volt, mint a diákoknak a szeptember, hogy igazából tökély, hogy január nem annyira horrorisztikus, tehát hogy tiszta vagyunk vele, hogy január 1-el kezdjük a hetet, de igazából mindenki szeptembertől kezdi. Vagy az élet, bocsánat. Tehát azt mondjuk, hogy jó január egy írunk új évet, de igazából minden szeptemberben történik. Szeptemberben költöznek el az emberek, mert mi is akkor költöztünk ide. Szeptemberben váltanak, az, nyáron váltanak az emberek, hogy szeptemberben az iskola legyenek ott. Munkaiak is a legtöbben akkor veszik fel az embereket, hogy szeptembertől kezdve építik föl. Tehát, hogy egy ilyen komoly kezdet volt ez az ünnep. Egy időszaknak a vége, és egy újnak a kezdete. És ez a búzaratásnak a kezdete volt, és hálaáldozatot mutattak be minden évben, és ez kötelező volt minden zsidó férfinak megjelenni ezen az ünnepségen. Ezért volt tele a város, és milliós mennyiségű emberek voltak ezeken az ünnepségen néha ott. Tehát, hogy nem két emberről beszélünk, meg pont három ezer volt, és Péter mind a három megtérítette, hanem itt bizony sok ember volt ott ebben a városban, főleg a templom környékén. Ö és ugye ez volt a húsvét ünnepnek a zárása, tehát a megváltás, Krisztusnak a feltámadása az egy ünneppel kell, ezzel kezdődött az ünnep, és ezzel teljesedett be. Ugye a hetes szám az a teljességnek a jele, ugye Isten száma a, a, a, a zsidó hagyományban, ugye Isten, a teljesség. Itt a teljes teljességgel beszélünk, 7x7 napról beszélünk. A legteljesebb teljesség, ami létezik, az az a napról teljesedik be. Akkor kezdődik, amikor Jézus feltámad, és akkor fejeződik be ez a beteljesedés, amikor a Szent eljön. És ez nem egy új keretű hagyomány volt, hanem ezt már Mózes kapta ezt, hogy ezt az önnek a Jézus több ezer évvel ezelőtt már el azt mondja, hogy lesz egy tökéletes teljesség. És ezt a tökéletes teljességet látjuk itt beteljesedni. És nagyon érdekes, erről elkezdtem egy cikket olvasni, végigolvasom, olyan nagyon ígéretesnek tűnik, ha valakit érdekelnek az, hogy a zsidó hagyományokban hogy van benne Krisztusnak a képe, a nagyon hosszú cikk, de érdemes elolvasni majd elküldön, míg végig olvassam, hogy egyébként úgy tényleg érthetően meg minden, de hogy, hogy nagyon nagy mélység van ebben, hogy mi minek felálltathat meg a pűkösdi eseményekbe, az apostolokkal, és abban a több, több ezer éves, vagy sok száz éves hagyományban, ahogy a zsidók összegyűltek. Hogy Isten már előre megadta azt, hogy hogyan készüljenek föl. És Péternek a tanítás, amit itt elmond, nagyon hasonló, meg az egész események hasonló, és ugyanazokba az ennek építkezik, mint ez a, ezzel az ünnep építkezett. Tehát a zsidók ünnepelték a beteljesedés, hogy véget ér ez az egész alatásos bevezető dolog, és elkezdődik valami új, és Péter meg pont ezt mondja, hogy amit most láttok, az a beteljesedés. És hogy, hogy Isten végez a messiási tervét, és beszél ugye Jézus haláláról, a feltámadásáról, a mennyő menetéről és a szentnek kitöltetéséről. Ugye erről a négy dologról beszél itt Péter ebben a néhány versben. És az ünnep pedig arról szól, hogy Isten gondoskodását ünnepelték meg, hálát adtak, és a beteljesedést. Ezzel foglalkozott mindenki Jeruzsálemben. Emberek. Kilométereket, ezer kilométereket utaztak, annyira foglalkoztatta őket ez, annyira vártak Isten a beteljesedés, annyira meg akarták ünnepelni annyira közösségbe akartak lenni Istennel. És Péter kiáll és azt mondja, hogy vártak erre a közösségre, na itt van, Jézus az, aki keresztül az a közösség megvalósítható. Ő ennek az egész dolognak, amit generációkon keresztül ünnepeltek, és vártok, vártok, vártok, az most jött el Jézus Krisztusunk keresztül. És, és a tanítványok a 2.11-ben, a 2.11-ben olvasott, amíg dicsőítették is Istenet, tehát megvolt a hálaadás is. Ugyanazok az elemek, mint az ünnepbe, ugyanazok a szentléleknek a kitöltetésekor elindulnak. Isten viszi tovább a hagyományt, de ugyanúgy a törvénynek Jézusban értelmet adott, ugyanúgy ennek az ünnepnek a szentlélek kitöltésében adott értelmet. Úgy lett mennyei értelme egy emberi ünnepen felül. Na, ez a sok száz éves sok ezer éves pojéron, amit Isten itt Hogy erre készültetek? Teljesen erre vagytok hangolódva? Na, látjátok, most nem tudok hogy ez miről szólt, így Isten a róla. Hogy na, erről van itt szó. A beteljesedés az nem az, hogy elégetért egy időszak és jön az újabb aratás, hanem az, hogy az ügyterv az véget ért és megkaptátok a szent lelket. Innentől kezdve teljes jogú részesei lehettek Isten királyságának. És uh, mi erre a reakció? Későbbiekben gyakran ezt a reakciót, hogy a kivitték a városon kívül is megköveszték. De itt az a reakció, 2.37, amit hallottak, amit, amit hallottak, szíven találta őket, a zsidókat, és azt kérdezték Pétertől és a többi apostoloktól, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Látjuk azt, hogy itt nem Péter. Ahogy nem Péter beszélt, nem Péter volt, akinek ereje volt arra, hogy kiálljon. Nem ő tanult meg hirtelen 52 nyelvet. Nem ő ismerte fel a proféciákat. Nem neki lett hatalmas bibliai tudása, amit mind a szentőlektől kapta. Ugyanaz a szentőlek munkálkodik az emberekben. És azt mondja, hogy szíven találja őket, ezt dovasjuk, és azt mondja, hogy mit kell tegyünk. Ennek az embernek igaza van. Erre voltak ráállva, hogy... hogy, hogy, hogy Várjuk a beteljesedést, jövünk, keressük István a kapcsolatot, és jön Péter, is azt mondja, hogy, hogy megvan a beteljesedés Krisztusban. És a Szentlélekkel most ez a beteljesedési folyamat, ez a teljes teljesség a végére ért. És azt mondják, hogy mit kell nekünk ehhez tenni. ez hogy az ez, ez, ez, ez a miénk lehessen. Na ez az, amikor a Szentlélek dolgozik. Nem az, hogy jó, köszi, vagy hogy mit tudom én... Nagyon szép, nagyon jó, és megtapsolják őket. Ugye a görögöknél majd lesz ilyen Pálnak, hogy jaj, de szépen beszélt a pap, és aztán meg mindenki a dolgára tovább, hanem látjuk azt, hogy szentügyek dolgozik. Nem az igazán nagy szó, hogy Péternek bátorsága lett, mert Péternek volt bátorsága, csak mindig rossz dolgra használta. Hanem az igazán nagy szó, hogy azonok az embereknek, akiket a 36. versben megvádolt, az, aki megöltetek ki Jézust, az a mesiás, ezek az emberek nem felháborodnak, hanem megtérnek amikor hallják az igazságot, és az, hogy az igazság valakire ilyen hatást gyakorolzó szemkölyeknek a, a munkához. Na, ha valami nagy durranás, akkor ez. Nem a nyelveken szólás, meg a lánynyelvek, hanem az, hogy megtérnek az emberek. Ennél nagyobb dolog nem lehetséges. Persze vágyunk arra, hogy lássunk látványos dolgokat, mint lánynyelvek jelennek, meg, meg, meg nyelveken szólás legyen, meg nyelveken magyarázás, meg hogy... Nem tudom, minden ilyen dolgokra vágyunk emberileg, mert hogy vágyunk a szenzációra. De az a legjobb szenzáció, amikor, amikor az emberek azt mondják, hogy hú, ez igazság, mit kell tegyek? Hogyan tovább? Ez, amit mi is szeretnénk látni györben Győrben, meg mindenhol, ahol élünk, a környezetünkben, a városunkban, hogy az emberek reagálnak erre. És nem köveket ragadva, hanem azt mondják, hogy mit kell tegyek? Én ezt elhiszem, hogy ez van. Elhiszem, hogy, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Olyan dolgokat hiszek el, amikkel foglalkozok, de nem láttam soha, hogy ez ténylegesen így, így, így ez ennél a válasz a kérdésemre. Hogy a bűnéni azok, amik elválasztanak Istentől, hogy Isten egyáltalán az életemnek az értelme. Hogy van olyan györök élet, és az is Istennél lehet. Tehát, hogy ezt az egész összefüggést, amikor megértik, mert ez a legnagyobb csoda, amit a szemlének tud véghez Nem a leglátványosabb, de a legnagyobb. És aztán a 38. versben meg azt olvasjuk, hogy Péter pedig azt mondta nekik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindannyian Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szempüliukai ajándékát. Itt a megtérésre a, a metaneó kifejezés használja egy teljes megújulás. Nem arról beszél, hogy hagyjátok el a bűneiteket. Többször beszél ugye erről, Jánosnak a keresztsége erről szólt, hogy hagyjátok el a bűneiteket, térjetek meg a bűneitekből. Merítkezzetek be! Ez nem egy keresztény szokás, mi csak megörököltük a bemerítést, alapvetően ez egy zsidó hagyomány volt. Egy odaszánást fejezték hogy igen, én megtisztítom magamat kívülről a vízzel, ugyanúgy, hogy belül is meg akarom magamat tisztítani Istennek. Egy odaszánás. És itt azt mondja Péter, hogy térjetek meg! Teljesen a szívetekben változzatok meg. Ne csak egy bűnt hagyjatok el, ne csak bűnökről próbáltok leszokni, ne csak kívülről próbáltok bevinni a szentséget, hanem változzon meg az egész szívetek. És azt mondja, hogy keresztelkedjetek, meg, merítkezzetek be Jézus nevében, ezzel első a Bibliában, hogy Jézus keresztségét olvassunk. Lehet, hogy volt korábban is, hogy Jézus nevében merítettek be, nem tudom, de itt olvasunk először erről. És miért a bűneitek bocsánatára? merítkezzetek be, fogadjátok el, hogy az a bűn, hogy ti megöltétek Jézust, azt, hogy Istentől elválasztva éltek, hogy vártak a beteljesedésübe, ellene dolgoztok, ezeket Isten mind meg tudja bocsájtani Jézuson keresztül, mert Jézus meghalt, feltámad, és hogyha az ön elébe bemerítkezel, ha elhiszed azt, hogy ő ezeket a bűnöket mind magával vitte, és hogy Isten megbocsátja ezt, elhiszed, akkor a tiéd lehet. És akkor örök életed van. És... Azt is mondja, hogy megkapjátok a szent ajándékát. És itt most mindenki megint, hogy megint valami jó izgalmas, szent lelkes téma jön, semmi extra nincs ebben. Itt nem arról van szó, hogy most valami karizmatikus dolog, és akkor hanyattestek, és nyelveken kezdtek el szólni, mert nem olvassuk ezt, hogy bárki elesett volna, vagy nyelveken szólt volna, vagy meggyógyultak volna az emberek. Nem olvassuk. Lehet, hogy volt ilyen, de nem olvassunk erről. Valószínűleg azért nem, mert a volt is nem fontos. Hanem az a lényeg, hogy a szentlélek az, az az övék is lesz. Innentől kezdve nem az, hogy ki kell érdemelni, vagy ki kell várni, mint az apostoloknak kell, hanem amikor megtér valaki, akkor kapja a Szentléket. Ebből is látszik az, hogy a megtér. Hát, ugye azt olvashatjuk, hogy be, és megkapjátok a Szentléket. Nem tudom, hogy most na, ez fizikailag a megtéréskor, vagy bemérékezéskor történik-e. Nem tudom. Lehet, hogy benne van a Bibliából, én nem hallottam egyértelmű választ rá, úgyhogy valószínűleg így egyértelműen nincs benne, de látjuk azt, hogy aki dönt és elköteleződik Isten mellett, azért a Szentlélek. Nincs az, hogy akkor utána még én ráteszem a kezemet 22 év múlva, és akkor lesz benned Szentlélek. Nem. Egy személy. Tehát, hogy így, így nem, egy, nem egy vízről van szó, vagy hogy, hogy adok neked egy szerencsétalizmant. Nem tudjuk a szent lelket megfogni, nem tudjuk Isten lelkét mi irányítani. Hogy tudnánk a mindenható Isten lelkével bármit is mahinálni? Azt mondja itt Péter, és azt mondja Isten Péteren keresztül, hogy ha megtértek, bemerítkeztek, ha akkor, akkor én veletek vagyok, az én lelkem, azt az nektek adom. Én leszek a párt pártfogót személyesen, nem a papok, nem a vallási rendszer, nem a a győ, hanem én a mindenható, minden teremtő Isten leszek a személyes mentorod, a barátod. Én ott leszek veled mindig. És... És itt arról beszél, hogy, hogy jól el is profétált, hogy, hogy jeleket fogtok cselekedni meg, hogy álmokat láttok hogy mindezek a dolgok is jönnek. Amíg tényleg most nem értétek, hogy mi történt velünk az előbb, az a tiétek lehet. És... Péteré, itt nem álltak neki küllöcködni, hogy ú, nekik már van szent lelkünk, ti még dolgozatok megérte. Vagy hogy van egy ilyen pár feltétel, vagy ki kell tölteni, vagy be kell fizetni, vagy valami. Alig egy órán belül volt, hogy a szent megkapták, és már is adják tovább. Már is azt mondják, hogy ha megtértek, tihetek is lehet ez. Nem is is egy órát, hogy lehet kiismerni egy ilyen Isten lelkét, hogy hogyan működik nekik? Nem volt ott az apostolk cselekedete, még nem olvastak előre pár leveleiben, mert pál ekkor még, Tanult, hogy aztán kicsinálhasson egy csomó zsidót, hogy aztán megtéressen, hogy aztán, vagy egy csomó keresztény, hogy aztán megtéresen, és ő is keresztény lehessen. Nekik nem volt ott az a tudás, mint ami nekünk. És már ekkor felismerték, hogy a nem rólam szól. Isten lelke az nem rólam szól, hogy engem betölt, és nekem milyen jó, és én nagy dolgokat viszek véghez, hanem Isten lelke ahhoz, hogy megváltoztass az emberek életét. Így ismerik föl. Szent alatt ismeri föl Péter ezeket a dolgokat, és már is azt mondja, hogy a lehet. Ugyanúgy, ahogy Joel rólunk beszélt, rólatok is beszélt. Amiről Joel jó ellen keresztül Isten ígért, amit most mi megkaptunk, azt ti is meg fogjátok kapni. Hogy Istennek kapcsolatban lesznek, és Isten szólni fog hozzátok. És amikor nem értik, hogy azt mondjuk, hogy Isten azt mondta, hogy, akkor Gorgy Isten azt mondta, nem érted, mert nincs benned a szemfélek. De amikor betölt a szemed, amikor átadod az értet Istennek, akkor meg fogod hallani a hangját. Ha mondjuk mit tudom, én csinálnék egy ilyen vagtestet, hogy száz nő mondaná nekem azt, hogy Berci, meghalna, hogy melyik utcája. Miért? Mert a feleségem, mert személyes kapcsolatom van vele, hogy Értitek? Ismere, személyes kapcsolatunk van egymással. Onnantól kezdve találkoztunk hogy megismertük egymást, megszerettük egymást, annak ez a megvez a személyes kapcsolat. Ugyanígy megvan Istennel. És a szentmélek igenis szól hozzák, és megismerjük a hangját. És persze a sátán megpróbálja leutánozni, ilyen mindenféle plasztikai műtéteket hajt végre a hangszalagján, hogy olyan hogy legyen a hangja mint Istené, meg néha másokat tudod, hogy azt üzeni Isten, hogy. De fölismerjük miért, mert a ott van bennünk. Ez nem egy főfogható dolog, ezért nem is lehet ezt normálisan elmagyarázni, de akik megtértünk, mi ezt tudjuk, hogy Isten szól, és egyre jobban megismerjük a hangját. Egyre nehezebb lesz becsapni minket, mert egyre jobban ismerjük Isten a hangját. Ahogy egyre jobban megismerjük, úgy leszünk lelkileg egyre inkább nagykorúak. Erről is beszéltünk már korábban. 39. verset még elolvasom. Mert nektek szó az ígéret, és gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik távol vannak, ugyan, de akiket elhívott az Uram Istenünk. Lefordítom magyarra mindenkinek. Nektek is, akik itt vagytok, hallgatjátok, és nekik is, akik ott voltak és hallgatták. Ez nem egy exkluzív dolog a szemtőlnek kitöltetése, nem exkluzív dolog a megtérés, hanem ez mindenkinek szöve. És aki elfogadja, az, meg, az, az megmenekült. Ennyire egyszerű az egész. Nem kell kiérdemelni, mert hogyan érdemelni ki. És a Stáner a 40. versben meg azt mondja, hogy sok más beszéddel is intette Léter, és így őket, szabaduljatok meg ettől a gonosz nemzedéktől. Ez egy nagyon furcsa és egy elég rossz fordítás, egy kis szó, szó múlik az egész lényegében, de egészen más az értelme. Itt szabaduljatok meg helyet azon, hogy szabaduljatok ki hogy szabaduljatok ki ebből az elveszélőkben nemzet nemzedékből. Itt van egy mentőhajó, súlyed a hajó, gyertek szálljatok át. Itt erről beszél, erről beszél Péter, nézzétek meg a görögben, hogy erről ezt a szót használja, hogy, hogy, hogy, hogy e, e, gyertek ki abból a népből, ne legyetek része annak a népnek, amelyik eltávolodóban van Istentől. Itt arról beszél, hogy a Skolios nevű kifejezés hasznájára eltérő, egy ilyen elhajló, egy ilyen rossz irányba elmenő generációról van, szó, szóval, hogy ne legyetek ennek részesei, hanem térjetek meg, adjátok oda az életeteket, merítkezzetek be és megkapjátok a szemlékeket, és többet nem kell ezen a rossz irányba menő hajón, a rossz irányba menő együtt legyetek. Itt erről beszél Péter. Még egy ilyen, egy ott van benne a szíve ebbe a mondatban Istennek, Péternek is, hogy gyert, gyertek, ne maradjatok benne abban az útban, amilyen vagytok. És aztán a 41-42-ig azt olvassuk, hogy akik azért örömmel fogadták szavát, megkeresztelkedtek, és azon a napon mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. És áldatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyer megtörésében és az imádkozásban. Egyrészt nagyon jó, hogy 3000 ember, és jó, hogy jó 3000 ember megtért, de sok százezer ember voltak akkor Jeruzsálemben. Sok a 300 ezer, főleg a akkori, szegényesebb irodástechnikai eszközök nélkül. De egyszerűen nem terjedt úgy a híra, mint manapság. Hogyha lenne itt mondjuk, megtérne 3000 ember, és benne lennénk a Győr pluszban meg a Facebookon, meg minden, hogy lett egy akkora gyülekezet, hogy még, és a nem tudom, a Szabadhegytől kezdve a Gorki teret, városig mindenki idejönne nézni, hogy ez mi ez a dolog, lehet, hogy többen megtérnének. Akkor megtér 3000 ember, hogy ez sok vagy kevés, az akkor éppen egy Eruzsában emberekhez képest, azt nem tudjuk. De látjuk, hogy megtérnek. Azért sok. Tehát 3000 ember egy néhány tucat főnyi Jézus ismerő emberhez képest, az sok. De nem az a lényeg, hogy hányan térnek meg. És nagyon tetszett, az Andy-vel beszélgettünk a New Divide énekessével, vagy itt Facebookon írtunk, hogy hogy írtam, hogy, hát, hogy kérdeztem, hogy, hogy hogy állunk, hogy vagyok és mondtam, hogy hát, kicsit abból hogy hogy mi van, ha nem fognak eljönni sokan, csak néhányan jönnek el a koncert. És azt mondta, hogy ez ilyen kicsit amerikai könnyelműséggel, de hiszem azt, hogy Isten szólt hozzá, hozzám ezen az amerikai könnyelműségen keresztül, azt mondta, hogy akár 20-an lesznek, akár 2000 an itt hogy nagyszerű lesz. Hát jó, tényleg, hogyha eljön 20 ember, az is nagyszerű, ha eljön 200, az is nagyszerű, és nem az a kérdés, hogy nagyszerűbb a 200, mert nem nagyszerűbb a kétszáz. Azt olvasok, úgy a 41. vers, akik azért örömmel fogadták. Ők voltak a kisebb százalék, ők a kis része volt annak a sok százaléres megnek az a 3000. Ők örömmel fogadták, és lehet, hogy volt olyan, aki már szedte fel a köveket, hogy akkor most itt szépen kikövezzük Pétert a városból. Lehet, hogy voltak ilyenek, de akik fogadták, akik örömmel fogadták, azok megkeresztelkedtek, ez 3000 embert jelentett, és ezek az emberek általosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ők részesei a gyülekezetnek, és elkezdtek növekedni. Ők olyan magok voltak, amiből lett is. És biztos voltak a 3000 felül olyanok, akik azt mondták, hogy úrre jó, úr jó, és aztán így elmúltak. Mert a példával tudjuk azt, hogy vannak olyanok, akiket így, így fog, Ennyire fog meg Isten igéje, hogy Jaj, oké, ennyi volt. Másnap reggel fölkelek, és már nem is emlékszek rá. És, és ez, amivel szeretnélek elsősorban, szeretném elsősorban magamat bátorítani, nekem ez most ez az egész koncertes, meg dologgal kapcsolatban egy nagy ilyen görcsem, vagy nem tudom meg, meg szeretnék titeket is bátorítani, hogy nem ide a görcshez, és most a figyelmeteket, hogy ezen lehet görcsölni, hogy ne görcsöljetek rajta, hogy, hogy lesznek olyanok, akik nem térnek meg, és ők lesznek többen. Lesznek olyanok, akiknek semmilyen változás nem lesz az életükben. De lesznek olyanok, akiknek igen. És lesznek olyanok, akik, akik be, elkezdenek Istenéhez kapcsolódni. Lehet, hogy nem rajtunk keresztül, akkor mi van? Nem a golgotának szerzünk híveket. Ha a koncept után kevesebben leszünk, az egy kicsit furcsa lesz, de nem, lesz egy, nem ad lesz, hogy jó, a koncert az a sátántól volt, mert mit tudom én, Krisztofár négy napja, vagy itt a négy hete már csak alszik, csak kajálni kell föl, megint tudom megnézni a facebook tehát hogy. hogy, hogy ez csak véletlenül mondta. Mondhatom a Gábort is, vagy inkább a Gábort, szóval hogy a Gábort, hogyha négy heti nem után a gyülibe, mert annyira elfárad, nem az lesz velem, hogy jó, hát ez milyen rossz, hogy a Gábor nem jön a gyűlőbe. Nem az, az, hogy oké, hallották egy csomó az, az együlibe, Ö, hogy hallották egy csomó az evangéliumot. Hogy egy csomó emberben egyáltalán megfogalmazott, hogy Jé, Isten egy hogy van. És ha van, akkor érdekli, hogy mi van velem. Ez már egy olyan mag, amiből el, el tudott kezdeni kiműlni egy, egy, egy megtérés. Egy személyes kapcsolat kapcsolatisten egy üdvözült ember. És hogy nem arra kell néznünk, hogy, hogy, hogy Isten miket fog mű, dolg, művelni, milyen dolgok lesznek. Mert az, hogy Péter kiállt, így most elemezgetve nagy szó, meg valószínűleg a zsidók is ott így fognak állni, úgy néztek rá, hogy te figyelj, ez egy, egy halás. Szerintem a, a D betűt meg az L betűt be se tudja írni, mert az itt nem volt, az iskolában. Meg egyébként is egy ilyen, ilyen, ilyen hogy hívják ezt, ilyen hűbelebalázs módjára, csapdos a karjával, meg olyanokat hallottam, hogy még, meg ismerjük a családját, meg mit tudom. Én lehet, hogy így tekintettek Péterre, de igazából nem történtek nagy dolgok. Mint kiált Péter, elmondta, és a szántérek pedig dolgozott az emberek szívében. Péter csak egy eszköz volt. És amíg a Jézus beomni Jeruzsálembe, akkor azt mondják neki az, a, a farizósok hogy szóljon már rájuk. Hát mit mondanak? Te vagy a, te vagy, te vagy a, a Dávidnak a, az úgy tótja, te vagy a meg sírás. És azt mondja Jézus, jó, én elég szóltok, de akkor kövek fognak szólni. Ők elharadnak, a kövek meg elkezdik ugyanazt folytatni. Nem tudom mi volt, mit gondoltak a farizeusok, de ez ebből igazságban, Jézus nem egy ilyen szép példát mondott, vagy valami költői túlzást használt. Isten a köveket is tudja használni. Ha mi nem dicsérnénk Istent, akkor kövek dicsérnénk Istent, akkor a székek kénekelnének helyettig, meg ők kénekel úrva családt Mert hogy, hogy nem az a nagy dolog, hogy mi, mi megteszünk valamit. Nagy dolognak érezzük, és nagy dolog is, hogy a Istent, és azt mondjuk, hogy Isten állni, most ebben erőt fog, energiát fog belefektetni, pénzt fog belefektetni, és, és megszervezzük nekünk ezt a koncertet, hogy elkezdjük az alfát. De nem ez az igazán nagy dolog, hanem, amikor Isten elkezd dolgozni, és megtérnek emberek. És akár egy ember, akár 550 fog megtérni ezen a koncerten, akár egy se, akkor is ez egy, ez egy magvetés lesz. Akkor is megtettük azt, ami a mi feladatunk. Mi akkor jó apostolai vagyunk Krisztusnak. Emlékeztek, a innen indultunk a legelején, hogy mi apostolai vagyunk Krisztusnak. Mi nekünk egy feladatunk vagy üzenetünk van, amit el kell Mi egy küldött vagyunk, A küldöttek vagyunk, apostolok vagyunk. És a küldött nem fel az üzenetért, nem fel azért, hogy hogyan fogadják. Ő azért felel, hogy elmenjen és létrehozza a kapcsolatot. A küldött és a küldők között. És hogy ha, ha mi hűséges volt vagyunk, akkor nem az a kérdés, hogy az emberek megtérnek-e vagy senki le meg, Vagy hogy többet besengednek-e minket a bridge -be hanem arról van szó, hogy mi megtettük, amit kell, és Isten pedig dolgozni fog a szívekben. Mi közel volt Péternek ahhoz, hogy mások megtértek? Semmi, ő csak egy cső volt, amiben Isten belebeszélt az egyik végén, és a másik végén hallották a hangot. Jövő megyünk tovább, és megnézzük még azt, hogy, hogy milyen változásokat hozott ez a megtérés az emberek életébe. De azt hiszem, hogy ennek az eddigieknek a legfőbb üzenete az az, hogy, hogy, hogy Isten akar rajtunk erre munkálkodni, akar a minket használni. Nem azért, mert alkalmasak vagyunk, mert nem vagyunk alkalmasak. Lehet, hogy valamelyikünk egy-egy területen tapasztalta vagy művelte más-más területen, de nem, nem, ez az, nem ez számít. Hanem az, hogy adom magamat Istennek és Isten majd adja az ajándékait használni fog és fog megtéréseket adni. Fog megtéréseket adni. És ha belegondolatok, hogy ott van például Isten Mártír halála nem olvassuk azt, hogy utána emberek százait értek meg és nagy állami temetés kapott István, hanem valószínűleg ott hagyták a holtestét megrohadni kint a város szélén. De végigis hány ember volt, akinek az adott bátorságot, az adott reménységet az üldöztetési során, hogy látta, hogy István milyen mennyi perspektívával volt a halál, nem a haláltorkába, hanem a halálban benne, mert éppen haldoklott amikor azt mondja, azt olvasjuk, hogy látom megnyilni ezeket, és, és Jézus ott tűni az atyának a jobbján. Lehet, hogy nem lesz látványos eredménye, lehet, hogy az egész koncert annyira katasztrofálisan fog sikerülni, hogy olyan lesz, mint egy, mint egy megtövezett ember a város szélén. De akkor is Isten tudja ezt használni. Mi csak eszközök vagyunk Isten kezében, de Isten megadja azt, hogy remélem, hogy lássuk azt a, annak a dicsőséges beérését, amit majd vetni fogunk, meg amiket eddig vetettünk. Mind az a pénz, amit gyülekezett belelőtt, nem kisköltségvetési dologról van azért szó, tehát sehová nem ingyen megyünk, meg semmit nem adnak ingyen, de hogy Isten ezt is meg fogja mutatni, hiszem azt legalábbis remélem, hogy, hogy, hogy látjuk ezt, ezt beérni, ezt a vetést. Ugye szeretnénk titeket bátorítani, hogy imádkozzatok ezért, a koncept kapcsán is, meg minden egyéb területekén az életben, hogy, hogy, hogy, hogy Isten használjon titeket. Hogy mutassam meg azt, hogy az mennyire lett az alatás. Hogy lehet, hogy te csak vetettél, lehet, hogy te csak ő repülővel jártál a vetemény felett, de hogy legyen az, hogy Isten azt mondja végén, hogy gyere megmutatom, amit mit dolgoztunk. Hát emlékszel, amikor, amikor izzadtál és már azt kívántad volna, hogy bárcsak mentél volna az Audiba, szalag mellé dolgozni, mint hogy kigyere ide vetni ezt az evangéliumot? És mennyire szenvedtél benne és mennyire nehéz volt, mert még le is betegettél. Nézd meg most, mi lett a, a következménye. nézd meg az áldásokat. És lehet, hogy Isten egyetlen egy embert fog mutatni. Egyetlen egyet. Lehet, hogy háromezeret. Nem tudom. De az van, hogy ha egy ember is megmenekül, akkor a mennyben buli van. Nem forrónak a tűzijátékkal meg semmiről. Egy emberén, is ugyanúgy, hogy Jézus is egy emberén meghalt volna, ha csak egy bűnös lett volna. Ugyanúgy, amikor egy ember megmenekül, amikor egy ember értében Isten el tud kezdeni változásokat pétrehozni, akkor az a legnagyobb az már száz százalék. Úgyhogy... Bátorítak tényeket, hogy, így, hogy így, így vágyatok ezekbe ebbe bele. Gyertek! Gyertek akár ilyen koncertes dolgok, koncert most már kicsit lemaradtatok róla, de holnap van, de hogy az alfa csoportokban is, meg akármilyen ilyesmi dologban, hogy magot vetünk. Akár ez termésé, akár nem isten a hűségünket fogja nézni. És... És ugyanakkor meg legyünk bátrak arra is, hogy amikor látjuk azt, hogy nincs termés, akkor sok legyünk el. Mert Isten ugyanaz, akkor is, ha egy rossz, rosszul dolgoztunk, mert akkor is, ha jól dolgoztunk. Isten úgy hogy ugyanúgy tudja a rossz dolgokat és jóra fordítani. Mert a szentélek tud dolgozni rajtunk keresztül, és tud olyan emberekben dolgozni, akiket mi azt gondoljuk, hogy soha nem lehet elérni és soha nem fognak megtérni. Volt egy fickó, aki mondtam neki, hogy szia, lesz hétfőn, hogyan a békén a de ne fáradsz mert és közben csinált egy szelfit. És, és, és így mondtam, hogy, hogy így, ja, nem akarnak én fárasztani, még nincsen hülyeségem, csak egy koncertet szerettem volna neked. Koncert? Milyen koncert? És így, jó, tehát akkor nem arra figyeltem, hogy most engem el elutasítottak, hanem az, hogy a feladatom az, hogy meghívjam az embereket. És meghívtam, és mondta, hogy lehet, hogy eljövök. Na, ez a hasonló kicsit a munkája nem kell gondolkozni, nem kell ítélgessek, hogy hát te nem tudjuk okertnek, hogy nem jó már. Így tudom én ilyen, akik ilyen nem, 19 éveseket már nem, 17 azt még nem. Tehát hogy nekem nem kell mérlegelgetnem, mert Isten tud azokba dolgozni, akik, akik lehet, hogy ellenségesnek tűnnek, vagy akik lehet, hogy azokba, akik azt mondom, hogy hát ő most ez az egycenti kell neki még a megtéréshez is megtér, jobban, jobb, meg nem. Isten tudja, ő adja a növekedést. Nekünk menni kell és tenni a dolgunkat. És az az, hogy, hogy megéljük a hitünket. Akár a projektekben, mint a koncert, vagy az alfa, akár abban, ahogy viszonyultak a munkátokhoz, az iskolátokhoz, a szülőkhez, a gyerekekhez, ezekben, ezekben a dolgokban éljük meg, ezekben vagyunk a szempélek eszközei. Szeretnék imádkozni, és szeretnék titeket kérni, hogy, hogy ti is imádkozzatok, hogy, hogy Isten mutassa meg azt, hogy, hogy mire akart használni. Hogy adjon egy éles látást, hogy ahogy Péter is felismerte, hogy most ki kell állni, és hogy használva lesz, ugyanúgy ti is, meg én is, amikor jön egy ilyen helyzet, akkor ki tudjunk állni, legyen egy szellemi éles látásunk. Mert Isten már dolgokat képes tenni az ilyen fölismert helyzeteken keresztül. Amikor nyit egy ajtót, és mi belépünk, akkor Isten ott, ott. ott, ott új dolgokat fognak mutatni, hogy cselekedni fog a mi életünkben, sajátunk keresztül mások életében is, mert ezt látjuk. Még csak a második fejezet, még a végére se értünk, de már ezt látjuk. És 20 nem tudom hány az a Sok, nem tudom. Úgyhogy imádkozatok, ti is ezért kérlek, és, és ne csak most, hanem úgy holnap olyan 10 óráig, nem is jöttek a koncertre, akkor is imádok, a koncertre. De hogy imádkozzatok ezért is, hogy Isten tudjon csodálatosan dolgozni. Legalább úgy, mint ahogy Péteren keresztül, és térjen meg a lakosságnak az egy százaléka, mondjuk, akkor már, Akkor vannak egy több a hiszem, úgyhogy, úgyhogy ezért is imádkozzatok, mert Isten, Isten, Isten nem fog múlni. És jó, hogy rajtunk sem. De nekünk a, azt a minimálisat kell megtenni, hogy ki előtt megállni, kiállni, ki mint ahogy Péter tette. És köszönöm Istenem, hogy hogy jöttünk hozzá, köszönöm azt, hogy szólsz hozzánk. köszönöm köszönössz, hogy bátorítottál azon a történeten keresztül, és hogy, hogy a saját kéteimre adsz a saját számunk keresztül választ. És én nem kérlek téged, hogy az, hogy, hogy hűséges hanem lenni, hogy hűségesek tudjunk lenni a, abban a kis dolban, amit ránk bíztál. Hogy, hogy megálljunk, hogy kinyissuk a szánkat, és öntő meg fogod azt áldani. És nem, nem a félelemet kaptuk, hogy féljünk mindent megtanulni, hanem, hanem erőt kapunk, hogy tanúgy meg meg Győrben, meg bárhol. Uram, és szeretnék kérni téged, hogy adj nekünk kitartás az imádkozás, uramat, hogy, hogy még így tudjuk előszedni a maradék energiáinkat, a fel hogy tudjunk még, még, még amit kell megtenni a, a koncert kapcsán. Meg az alfáér is, hogy kérlek, hogy, hogy, hogy, hogy jöjjenek -e emberek emberekat, hogy legyen helyszín, att, hogy, hogy, hogy minden feltétel így legyen uram. És tudom azt, hogy te meg fogod adni, ha ez te akaratod, és, és, és, és tudom, uram azt, hogy vezetni fogsz minket, és, és meg fogod, remélem meg fogod mutatni Uram azt, hogy, hogy milyen gyümölcsel van. És hogyha nem is mi aratjuk le ezeknek ezt a, ezt a vetést, most akkor is ön dicsőségben ötene azért, hogy te dolgozol, és hogy használsz ebben a munkában minket. Én kérlek, uram, mindannyiunkért a gyülekezetben, hogy, hogy meglássuk ezeket a helyzetünket, legyen meg ez az ére, legy, meg ezeket a helyzeteket, amikor te használni akarsz, mint hogy Pétert akartad használni akkor. És kérlek Uram azért az éles látását, hogy legyünk olyan kapcsolatba veled, hogy, hogy, hogy ezek közül is megismerjük a hangodat, amikor azt mondod, hogy, hogy menny vagy állj, vagy, vagy mit csináljunk. Kérlek Uram, hogy egy nekünk még kapcsolatot veled, hogy felismerjük a helyzeteket is, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy láthassuk Uram, ott a, a dicsőség van Győrvárosánban járadni, meg a szent itt dolgozni, meg, meg betölteni embereket, meg megtérni embereket. Kértjük az Úr Jézus nevét, mondanám, hogy jövő vasárnap találkozunk Gözött, amit találkozunk holnap, meg most este, aki még szeretett Jöni szóra alapozni, meg szombaton a kirándulásra, még a részeket még jönnek majd, meg aztán jövő vasárnap, úgyhogy most aktív hetünk lesz. Gyertek, mert, mert, mert jók lesznek, jók lesznek a dolgok. Ha meg rossz, akkor lesz bőle egy jó sztori, szóval gyertek mindenképpen, jó, mert jó lesz. Jó sztori lesz belőle, így is, így is. Na, még ameddig szeretnétek, illetőleg annyi kérés lenne még,